«Трохи самовпевнено з мого боку», – посміхнувся він, саджаючи її на розкішні подушки паланкіна. «Та не міг же я дозволити, щоб ви й далі мокли під дощем?» Він поцілував їй руку. Певно, затримав губи біля зап'ястя довше, ніж це належало за етикетом. І при цьому не зводив з неї очей. Мері навіть розгубилася, але водночас була зачарована». Дивилася, як він розкланюється і відходить, щоб привітати її почет. У ньому справді є щось особливе, подумала Мері. Бачила, як легко Франциск скочив у сідло без тремен, як і її брат, і здогадалася, що, як і Генріх, він любить похизуватися перед публікою. Чимось він нагадував їй Генріха, хоча зовні вони були зовсім не схожі. Франциск, пославши їй рукою вітання, посміхався, немов не помічаючи холодних струменів дощу. Паланкін підняли і понесли. Навколо юрмилися люди, галасували, махали її руками, викрикували вітання. Якоїсь миті мирі піймали себе на тому, що посміхається. А коли знову побачила Франциска, який гарцював трохи остронь, подивилася на нього навіть з дещицею кокетства. Я б почувалася значно щасливішою, якби, як і планувалося, саме він, а не старий Людовик, став моїм нареченим. Але ця думка одразу ж нагадала про те, що на неї чекає, і про Чарльза Брендона. Та ні, вона заборонила собі думати про нього. Це було боляче, та й просто зайве. Королеві з почтом виділили найкращий будинок у місті. Щойно леді Гілфорд вдалося позбутися всіх, хто їх супроводжував, і як мері, зібравши останні сили, щоб прийняти ванну, заснула, ледь торкнувшись головою подушки. Проспала вона понад добу, а прокинувшись, побачила, що біля її ліжка сидить гарненька чорнява дівчина. Точніше, дівчина. Дівчинка, тому що ця чарівна істота, а юна незнайомка була справді чарівною, перебувала ще в тому віці, коли жіночність щойно починає проступати. І тільки у строгому виразі її обличчя було щось, що вже не асоціювалося з поняттям дитинства – воля, цілеспрямованість, розсудливість. Ми різнали такі обличчя. Зазвичай вони бувають у дітей, які виросли при дворі – і рано подорослішали. Дівчинка охороняла її сон, певно, вже доволі довго, адже вона, вочевидь, нудьгувала і виглядала відстороненою. Та ось вона помітила, що королева прокинулася, і її чорні жваві очі засяяли. «О, моя найласкавіша володарко!» Вона підхопилася, схилилась в низькому реверансі, з придворною грацією. Мирі мимоволі звернула увагу на її вбрання, зовсім як у дорослої дами. Сукня з білого сатину з квадратним вирізом, прикрашеним темним сріблистим мережевом. Таким самим мережевом облямовані і дуже довгі манжети широких рукавів, що майже повністю ховають зап'ястя рук. На голові дівчини була шапочка у вигляді невеличкого віночка, Подібно до тієї, що ми бачила і на Джейн Поппінкорд, але без спадаючої позаду вуалі. Це дозволяло милуватися розпущеним довгим чорним волоссям маленької елегантної незнайомки. «Мені теж личитиме такий головний убір, що не ховає волосся», подумала Мері, котра дуже пишалася своїми золотавими кучерями. «Хто ви, дитя моє?» «Мене звуть Анна», я донька Сера Томаса Болейна, який облаштував ваше перебування в і який супроводжуватиме вас до короля Людовика як посол. Звичайно, Болейни. Мені здається, казали, що молодша донька Сера Томаса приєднається до мого почту у Франції, згадала Мері. А ця крихітка – сестра Мері Болейн. Дивно, зовсім не схожа з нею хіба що така ж сліпучо-біла шкіра. Анна допомогла королеві підвестися, запитала, чи не потрібно покликати дам, чи королеві достатньо буде її послуг. Мирі залишила її. Почала розпитувати, поки дівчинка подавала їй дзеркало і гребінь, допомагала вдягти сукню. У Анни Болеїн був жвавий язичок. Англійською вона говорила з ледь відчутним акцентом, Набутим за роки життя на континенті, але це навіть додавало дівчинці певного шарму. До того ж, безтурботно теревенячи і водночас допомагаючи пані вдягтися, вона розповіла їй чимало новин. Король Людовик уже виїхав із Парижа і чекає наречену в місті Абвіль із усім двором. Її англійський почет розмістили якнайкраще, і всі відпочивають. Франциск Ангулемський уже навідувався до її величності, але змушений був поїхати, довідавшись, що Міледі досі відпочиває. Однак він просив, щоб його покликали, коли королева забажає його прийняти. «Ах, герцог Франциск!» – усміхнулася Мері. «Пригадую, там були ще й інші добродії, але запам'ятала я тільки його». «І не дивно, мадам» сказала Анна, застібаючи численні гачки на сукні королеви. Герцог Де Ангулем найзнаменитіша особа при дворі, справжній лицар, галантний кавалер і знаний шанувальник представниць прекрасної статі. У Франції люблять повторювати його слова. Двір без гарної жінки, як рік без весни і весна без квітів. Мері здалося, що ця дівчинка непогано поінформована про французький двір, про що відразу їй і сказала. Ганна Болен відповіла, що вони з батьком уже два місяці у Франції, і за цей час вона встигла багато про що довідатися. Що ж, ці знання юної фрейліни стануть їй у пригоді. Намагаючись відволіктися від захоплених розповідей про Франциска, королева попросила нагадати їй про інших вельмож, яких представив її герцог Ангулем. Адже через новизну вражень та через утому всі вони злилися для неї в невразну масу мокрих плащів і обвислого пір'я. Анна Болин була для неї справжньою знахідкою. Вона знала, про що говорити і як говорити. І образи тих, хто залишився в пам'яті мерії з сірою плямою, ставали об'ємними, цілісними. Скажімо, грубуватий чоловік з жіночим ім'ям Анн із роду Монмуранці. Його манери підкреслено брутальні, хоча одягається він не менш розкішно, ніж сам Франциск, а парфумів виливає на себе навіть більше. І при цьому він прекрасний воїн і дуже релігійна людина. Мадам, певно, пригадає його. Він високий і досить гарний. Русяве, трохи сиве волосся, густі чорні брови і манера дивитися на всіх, зневажливо примружившись.